Yəhya Yətdinci fəsil Bu hadisələrdən sonra İsa yalnız Galileyada gəzirdi. Yahudi başçılarının onu öldürməyə çalışdığına görə, daha Yahudiyyada gəzmək istəmirdi. Yahudilərin Çardağlar bayramı yaxınlaşırdı. Qardaşları İsaya dedi, Buradan çıxıb Yahudiyyaya get ki, şagirdlərin də etdiyin işləri görsün. Çünki özünü məşhur etməyə çalışan adam heç nəyə gizilcə etməz. Sən bunları edirsənsə, özünü dünyaya tanıttır. Çünki qardaşları da ona iman etmirdi. Onda İsa onlara dedi, Mənim vaxtım hələ gəlməyib. Sizin üçünsə hər vaxt münasibdir. Dünya sizə nifrət edə bilməz, amma mənə nifrət edir. Çünki mən onun əməllərinin şər olduğuna şəhadət edirəm. Siz bayrama gedin. Mənsə hələ vaxtım tamam olmadığı üçün bu bayrama getməyəcəyim. İsa bu sözləri söylədiyidən sonra Qaliliyada qaldı. Anca onun qardaşları bayrama gedəndən sonra o da açıq yox, gizilicə bayrama getdi. Yahudi başçıları bayramda i̇sa axtararaq O hardadır? Deyirdilər, cemaat arasında onun barəsində çoxlu dedikodu gəzirdi. Bəzisi, Yaxşı adamdır. Başqaları isə, Xeyr, xalq aldadır. Deyirdi. Lakin, yəhudi başçılarının qorxusundan heç kəs onun barəsində açıq danışmırdı. Artıq bayramın yarısı keçəndə İsa məbədə gedib, Təlim öyrətməyə başladı Yahudi başçıları buna heyrətlənib dedilər Bu adam yaxşı təhsil almadığı halda necə olub ki savadlıdır? İsa da onlara cavab verdi Öyrətdiyim təlim mənim deyil Məni göndərənindir Kim onun iradəsini yerinə yetirmək istəyirsə Təlimimin Allahdan olduğunu Yoxsa özümdən söylədiyimi biləcək özündən söyləyən öz izzətini axtarır. Lakin onu göndərənə izzət axtaran şəxs haqqdır. Onda yalan olmaz. Qanunu sizə Musa vermədi mi? Amma heç biriniz qanuna əməl etmirsiniz. Niyə məni öldürməyə çalışırsınız? Xalq cavab verdi. Səndə kim var? Kimsən öldürməyə çalışır? İsa onlara dedi Mən bir iş gördüm və hamınız buna heyrətlənirsiniz Musa sizə sünnət etməyi buyurdu Amma Musa yox, atababalarınız bunun əsasını qoydu Siz şəmbə günü də bir adamı sünnət edirsiniz Musanın qanunu pozulmasın diyə şəmbə günü adam sünnət edilir Və Şəmbə günü bir adamı tamam sağaltdığıma görə, mənə niyə qəzəblənirsiniz? Zahirə görə mühakimə etməyik, ədalətlə mühakimə edin. Onda Yerusəlimlilərin bəzisi dedi. Öldürməyə kəlışdıqları bu deyil. Budur o açıq danışır, amma ona bir söz demirlər. Bəlkə rəhbərlər doğrudan da onun məsul olduğunu öyrəniblər. Amma bu adamın hardan olduğunu bilirik. Halbuki Məsik gələndə, onun hardan olduğunu heç kəs bilməyəcək. İsa məbəddə təlim öyrədərkən nida edib dedi. Doğrudan da məni tanıyırsınızmı? Hardan gəldiyimi bilirsinizmə? Mən özümdən gəlmədim, lakin məni göndərən haqdır. Siz onu tanımırsınız, mənsə onu tanıyıram. Çünki ondan gəlmişəm. Və o məni göndərdi Bu sözlərə görə onu tutmağa çalışdılar Lakin heç kəs ona toxunmadı Çünki vaxtı hələ çatmamışdı Ancaq xalqdan çoxları ona iman edib dedilər Məsih gələndə bu adamın etdiklərindən çox əlamət göstərəcək Parisəylər xalqın İsa haqqında belə dedikodu etdiyini işittilər Başçı kahimlər və fariseylər onu tutmaq üçün mühafizəçilər göndərdi. İsa dedi, Bir az müddətdə mən sizinlə olacağım, sonra isə məni göndərənin yanına gedəcəyim. Siz məni axtarıb tapmayacaqsınız və mənim olacağım yerə gələ bilməzsiniz. Bunun cavabında, Yahudilər öz aralarında dedilər, Bu adam hara gedəcək ki, onu tapa bilməyəcəyik. Yunanlar arasında səfələnmiş Yahudilərin yanına gedib Yunanlara təlimi belə edəcək Siz məni axtarıb tatmayacaqsınız Və mənim olacağım yerə siz gələ bilməzsiz sözü ilə Nə demək istəyir? Bayramın sonuncu, təntənəli günündə İsa qalxıb nida edəyərək dedi Kim susayıbsa yanıma gəlmişsin Qəddəs yazılarda deyildiyi kimi Mənə iman edənin daxilindən Həyat suyu axan çaylar çıxacaq Bunu ona iman edənlərin alacaqları Ruh barədə söylədi Ruh isə hələ yox idi Çünki İsa hələ izlətlənməmişdi Xalqın bir qismi bu sözləri işidəndə Bu doğrudan da gəlməli olan peyğəmbərdir Dedilər Başqaları isə, bu, Məsihdir, söylədi. Ancaq bəziləri dedi. Nə? Məsih Qaliliyyə adam mı gəlir? Müqəddəs yazılarda deyilmir ki, Məsih Davudun nəslindən Davudun yaşadığı Betləxem kəndindən gəlir? Beləcə İsa barədə xalq arasında fikir ayrılıq oldu. Bəziləri onu tutmaq istədi, amma heç kəs ona toxunmadı. Buna görə də mühafizəçilər başçı kahinlərin və fariseylərin yanına qayıtdı. Onlar mühafizəçilərdən... Niyə onu gətirmədiniz? Deyə soruşdu. Mühafizəçilər cavab verdi. Hələ indiyəcən, heç bir insan belə danışmayıb. Fariseylər onlara dedi... Yoxsa, sizi də alladı. Görün, bir rəhbər, yaxud bir farisey ona iman elədi... Bu qanunu bilməyən xalqa gəlincə, onlar lənətə gəlir. Aralarından biri, bundan qabal İsa'nın yanına gələn Nikodim, onlara dedi. Qanunumuza görə bir adama qulağı asmadan və nə etdiyini bilmədən onu mühakim etmək doğrudur mu? Onlar Nikodimə dedi. Belki sən də Galiliyyədansan. Araşdırsan görərsən ki, Galileya'dan peyğəmbər çıxmaz. Bundan sonra hər kəs öz evinə getdi.